Немає простішого, аніж робити витребеньке. До того ж шматки м'яса для традиційних відбивних ви вже наготували. Сподіваюся, вони трохи більше, ніж половинка вашої рожевої долоньки. Отож, на кожен шматок відбивної покладіть усякої всячини, що я під руками. На перший, покладіть тонкий, як ваш мізинний палець, моркв'яний олівець. На інший – шматочки квашеного огірка. І ще на інший – поділений на четверо зубчик чеснику. Можна класти сало, подрібнений чорнослив, залишки консервованої кукурудзи, відварені грибочки, чи мариновані лисички, ізюм, інжир і таке інше. Скрутіть – Кожен шматок і сколіть дерев'яними шпажками. Двічі обкачайте в муці, розбитому яйці, мука, яйце, мука, яйце. Проте бажано, щоб м'яса було значно більше, ніж кляру. Смажте на плиті з усіх боків до рум'яного кольору, доти, доки не будуть м'якими. А якщо м'ясо тверде і старе, сповиванці можна протушкувати на парі. Переверніть на дно човуна з горнятком води півпорційну тарілку дном догори. Додайте ложку олії, зверху складіть свої витребеньки і тушіть 5-10 хвилин. І тоді, як кажуть у ростоках, їх можна буде їсти. Обами. До речі, витребеньки можна подавати холодними, а якщо гарячими, то бажано з гарніром. Але бажано також попередити свого гостя, що у витребеньках є шпашки, бо він, сердега, на перших порах поїдатиме вас очима і не дивитиметься, що кладе до рота. У вас же їх, сподіваюся, удосталь, отих жіночих витребеньок, про які я навіть не знаю. Однак, ідемо далі. Відбивні звичайні, які я вам рекомендую приготувати про всяк випадок. Ну, наприклад, на той випадок, коли коханий чоловік таки задеревіє від кулінарних несподіванок вашого столу, і його зрадить почуття гумору, і, боронь Боже, він ще подумає, що ви намагаєтесь його, якщо не отруїти, то принаймні причарувати. Тоді він, щоб не розсекречувати свої здогади, налягатиме на відомі і впізнавані страви. А оскільки й чоловікам обійтися без м'яса важко, тому я рекомендую вам відбивні. Щоправда, мої відбивні від звичайних відрізняються Лише маленькою дрібничкою. Щойно я забираю їх із сковороди на тацю, я тут же перекладаю їх кільцями сирої цибулі, настояної хвилин п'ять у оцті, змішаному з чорним перчиком, чи дуже пікантною ізраїльською приправою затер. Чесно кажучи, я навіть не знаю, що люблю більше. Самі відбивні, із запахом, і смаком свіжої цибулі, чи у ту мариновану цибулю. Слово честі, якщо вам дістанеться поміж усієї таці лише цибуля, у вас вона так само лящатиме за вухами, як у вашого гостя, власне, відбивні. Я не впевнена, що у нього вистачить терпіння дочекатися гарячих страв. Зате цього терпіння за будь-яку ціну повинно вистачити у вас, принаймні на те, щоб їх приготувати. Навіть коли б ви були ситі, як попова жінка, а кров у ваших жилах була голодна, як церковна миша, все одно, люба моя, ви зобов'язані почастувати гостя бодай одною гарячою стравою. Гаряча страва, на мій погляд, – це демонстрація повноти вашої спільної радості і взаєморозуміння. Останній штрих до того, що ваша душа нафарширована гарячістю повінця –